Десь між 18 і 21 серпня 2006 Шлях на Чортову гору мені показав Алік Данцигер, колишній киянин, а нині берлінець. До речі, його прізвище справді Данцигер, і в Берліні він мешкає на данцигер У Берліні це трапляється. Тоді був початок червня, і погода цілком успішно вписувалася в метеорологічне окреслення Перемінна хмарність з проясненнями місцями короткочасні опади. Тож, поки ми від станції Груневальд ішли лісом у бік шосе, а потім через територію екошколи намагалися вийти до Чортового озера, нас досить незле промило і знову просушило. Над озером мені дуже сподобалось, особливо лілії, тож я вирішив приходити ще. А того разу ми повернулися на шосе і, взявши вгору ліворуч, асфальтованою доріжкою рушили до кінцевого пункту виправи – найвищої точки Берліна, з її розшарпуваним усіма вітрами і покинутим комплексом американської радарної станції. Не знаю чому і яким чином, але спершу ми опинилися на трохи нижчому узвищі, такому собі плато – Звідки поодинокі заклиначі випускали в небо повітряних зміїв. Далеко внизу лежав північно-західний шматок міста зі Шпандау і його ратушею. Нам зробилося настільки добре, що Алік видобув зі свого як таша плящину віскі. Згодом, коли ми йшли уздовж муру навколо радарного комплексу, віскі почало діяти... Алік зауважив, що диверсійна група з 12 осіб долає такі перешкоди, як цей мур, навіть не за 10 секунд. Один підсаджує другого, третій вилазить на плечі четвертому і так далі. Так здобуваються фортеці і капітулюють урядові резиденції. Проте в цю мить нас було лише двоє. і Я поклявся собі приходити сюди частіше можливо, навіть із диверсійною групою, аби все-таки проникнути на територію. Відтоді я бував на Чортовій горі ще як мінімум тричі. Одного разу я привів туди ад і ад. Так уже сталося, що в цих польських подружок однакові ініціали. Чорт, забирай, до мене от лише щойно дійшло, вони ще й ті самі, що й в Аліка – це вже схоже на знак». Але чого? Була перша половина жовтня, проте смажило, наче влітку. Пов нас промаршувала велика група дітей, семи або щонайбільше восьми літок, на чолі з кількома молодими виховниками. У всіх були з собою похідні палиці. Вони просувалися вздовж забороненого муру, добре організованою колоною. І так само організовано почали сходити вниз доволі стрімкою стежиною, цілком серйозні від того якісь дорослі, озброєні своїми похідними палицями пара за парою. Я зробив глибокодумний висновок про глибинні ментальні відмінності. Наші славянські діти ніколи не сходили б так зібрано і дисципліновано. Вони обов'язково рвонули б у низь на випередки, збилися б у галасливу, екзальтовану юрбу, і хтось неминуче з'їздив би по шиї іншому, приміром, тією ж палицею, принаймні один-два рази. Ад і ад зауважили, що в цьому немає нічого поганого. Я думав так само, мені йшлося не про добро і зло, а лише про відмінності. Мені завжди йдеться лише про них». Про добро і зло я нічого навіть чути не хочу. З пізніших листів «Ад» і «Ад» випливало, що я не знав головного. Що чортова гора – це насправді насип? Це засипані землею уламки 400 тисяч берлінських будинків. Моя любов до руїн отримала додатковий стимул – Наступного разу, наприкінці березня, я був сам із нотатником. У ньому я записав таке. Ці руїни так і лізуть з-під землі. Що випирає їх на поверхню? Чому ці шматки цеглин усе ще ворушаться? Ніби шматки щойно порубаного м'яса. Не знаю, навіщо сьогодні я знову ходив туди? Невже в Берліні немає чогось вабливішого? Невже це заваленими гатонами ґрунту підземне місто? Вельтгаупштадт, Германія. Важливіше для мене за всі живі площі й будинки. За всі мости, перехрестя, за всі берлінські кнайпи з їхніми десятками тисяч відвідувачів і перехресних поцілунків. За всіх їхніх собак, мені хотілося зосереджено полежати в ледь пожовклій серпневій траві обличчям до неба але я так і не зважився на те щоб лягти здавалося ці неперервні зойки з-під землі можуть раз і назавжди затягнути до себе на саме дно